ومن يضل الفلهادي له شهدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله خلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بحسان إلى يوم القيامة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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار إخوانا في الدين عزنا الله وإياكم الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات حفظكم الله وحفظكم من كل سوء ومقروه كتابة لن يتكنكم بالي Tentang pijakan-pijakan di dalam beriman dan berilmu di masa terjadinya wabah. Dan kita masuk di kaedah yang. الرابع كتب لي او هي ده ان قرات القاعده الرابعه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون Di Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagi kalian dan bisa jadi kalian Menyenangi sesuatu. Padahal itu merupakan keburukan bagi kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Sedangkan kalian. Tidaklah mengetahuinya. Maka. Di dalam ayat ini. Terdapat hukum. Dan juga rahasia-rahasia serta maslahat bagi hamba. Apa itu? Disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. رحمه الله تعالى رحمة الواسعة وأشكنها فسيح جناته في لم كتب ليه الفوائد حلما انترات سنبا قوله لا فن لذا لم هذه انتاري كتب ليه في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبت فإن العبد إذا علم أن المقروه قد يأتي بالحبوب. والمحبوب قد يأتي بالمقروه، لم يأمن أن توافيه المدرة من جالب المسرح، ولم يأج أن تأتيه المسرة من جالب المدرة، لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه هو الحبت. كتب ليه؟ pada ayat ini terdapat beberapa hukum dan rahasia-rahasia serta maslahat mesrahat bagi hamba. Dikarenakan seorang hamba jika dia mengetahui bahawasanya sesuatu yang dia tidak senangi kadang datang dengan hal-hal yang disukai. Ya. Dan kebalikannya sesuatu yang dia sukai kadang datang ya yeah, dengan sesuatu yang Dia benci. Ya. Yeah. Jadi dalam hal ini dia tidak merasa aman. Ya, yeah, dia tidak merasa aman bisa jadi bahaya itu datang. Dari sisi hal-hal yang Menyenangkan. Dan dia tidak merasa berputus asa. Ya. Yeah. Hal-hal yang akan. Hal-hal yang senang. Itu akan datang padanya. Hal-hal yang menyenangkan. Akan datang padanya. Dari sisi hal yang. Itu merupakan bahaya. Ya. Yeah. Dikanakan. Tidak adanya pengetahuannya dia. Terhadap hasil. Ya. Yeah. Dia Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui hal tersebut. Apa-apa yang seorang hamba tidak mengetahuinya. Iya. Jadi. Maka dalam hal ini. Ikhwan fitina azina allahu ayyakum. Ayuhal ahibbah. Betapa banyak. Iya. Iya. Pada saat kejadian wabah, iya, yang terjadi pada saat ini kita akan mendapatkan hukum masalahat masalahat bagi hamba itu sendiri. Iya, apa segma terdapat banyak banyak sekali segma, iya, Alfon terdapat banyak sekali segma yang bisa dipetik. Demikian juga masalahan-masalahan bagi hamba tersebut. Ya. Jadi dalam ayat ini banyak sekali uh, hikmah-hikmah dan rahsia rahsia. Ya. Di antaranya adalah kembalinya hamba kepada Allah. Kemudian adanya inter terkoneksi. Saling bantu-membantu bersama masyarakatnya. Ya. Berdirinya mereka dalam satu sof. Penggang rasa. Ya, dalam menghadapi. Musibah-musibah ini. Ujian-ujian ini. Bala ini. Ini. Kemudian hikmahnya yang selanjutnya. Masalahnya itu kembali kepada seorang hamba. Dan juga apa yang. Seorang hamba itu peroleh dari. Pengetahuan dia. Atau pengenalan dia. Dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia dapatkan dalam keadaan apa? Lapang. Iya. Dan apa yang dia rasakan. Seseorang. Bahwasannya. Kebanyakan dari hal-hal yang. Uh, sempurna yang lengkap. Yang dahulunya dia dapatkan. Itu memungkinkan dia tidak butuhkan. Pada saat apa? Terjadi wabah. Iya. di mana ya disertai dengan ilmu yang dia miliki dari seorang hamba tersebut, ya atau suatu aktivitas amalan yang yang dia lakukan dengannya atau pengalaman yang dia pernah dapatkan, ya. dari hal-hal yang dia tidak memperoleh hal tersebut jika dia berada di dalam keadaan lapang. Iya. Dalam keadaan terjadinya wabah sekarang, iya. maka dia akan mendapatkan pengalaman. Iya. Dalam keadaan sulit, maka dia akan mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru yang dimana sebelumnya yang dia tidak akan dapatkan dalam keadaan mungkin dia senang dia tidak akan dapatkan dalam keadaan yang dahulunya dia masih lapang iya. jadi pada saat terjadi suatu ujian pada dia, maka dia akan mendapatkan pengalaman yang baru, bahkan ilmu yang baru ya pada karena itu benarlah Orang yang mengatakan bahawasanya. Al-Nas. Sewa. Fa'idha jaat al mihad Tabah Manusia itu sama saja. Maka apabila datang ujian. Maka mereka itu. Ya bervariasi. Berbeda-beda. Ya. Mereka ber. Berbeda-beda. Dan ini. Tergantung dari apa? Tergantung dari ilmunya dia. Pengalamannya dia. Iya. Yeah. Pengalaman pengalaman pengalaman seorang seorang hamba. Baik. Ini keadaan yang keempat. Kemudian selanjutnya. Al-Qa'adat Al-Khamisah Al-Riza Bil-Qadar Ra'ahat Al-Qalbi Wa-Sadar Keadaan yang kelima. Jadi hal-hal yang perlu diimani dan diilmui seorang hamba dalam keadaan tersebar nyawabah adalah dia harus ridah terhadap takdir. Jadi ridah terhadap takdir, rida dengan takdir akan membuat hati dan dada ini tenang. Ya, menenangkan hati dan dada. Ya. ثم ني سمعنا من فيرمن الله سبحانه وتعالى جنن الصطاقه قلنا يتسبس الله سبحانه وتعالى بفرمن ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم يا ده suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin dan barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahui segala sesuatu. Maka segala sesuatu musibah yang terjadi di muka bumi ini. Berupa wabah. Penyakit-penyakit. Maka ini sesungguhnya. Dengan izin Allah. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib seorang hamba. Men beriman dengannya. Wajib seorang hamba menerima takdirnya. Ia. Sehingga apa? Sehingga Allah subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada hatinya dan akan menenangkan dadanya. Ya, menyebabkan dadanya lapang. Ya, Allah subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya. Maka jangan dia merasa Sedih. Ia. Jangan merasa. Sedih. Jangan murung. Jangan panik. Bahkan yang wajib atasnya adalah bersabar. Maka tidak ada musibah pun yang turun kecuali akan diangkat. Tidak ada musibah pun yang besar kecuali akan mengecil. Ia. Maka di sini terdapat poin yang sangat penting. Kuanfitin azza wajallaahu. Sebagaimana diucapkan oleh Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah rahimahullah taala rahmatul wasiyyah di dalam kitab beliau yang berjudul Tareekh Al Hijrah Cain". jilid satu halaman 348. كتاب ليه لو إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلاء والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. كتب ليه jika Allah subhanahu wa ta'ala menguji, menguji hambanya dengan sesuatu. Berupa berbagai macam jenis balak. Ujian. Ya. Yeah. Jika dia mengembalikan hal tersebut. Ya. Yeah. Di, jika dia mengembalikan. Ujian tersebut. Balak tersebut. Kepada Rabnya. Dan dia mengumpulkannya. Dan menempatkan di pintunya maka ini merupakan tanda kebahagiaan dan keinginan baik Allah Subhanahu wa taala dengan ya washidatubat la dawam walaha wa intalat fatqla anhu hayna taqla wa qala uwadu minha ajalla uwadun wa afdalu وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائبا عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا وللوقوف على أبواب غيره متعريضا وكانت البلية في حق حارة عين النعمة Maka kata beliau dan ketatnya kesengsaraan itu tidak terus menerus walaupun itu berkepanjangan. Maka akan hilang pada waktunya. Kita akan hilang dan akan digantikan dengan yang sebaik-baik. Iya, yeah. penggantian dan semulia-mulia penggantian. Apa itu? Dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana sebelumnya dia apa? Iya, yeah. mungkin ada an. Dia terbang ambing mau kemana? Dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Yeah. Setelah dia. Itu. Naibanaan. Entah ke mana. Bagi wakil. Pengganti. Dan dia. Penempatannya dia di pintu. Pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah. Yang di mana sebelumnya dia. Dia berah. berpaling. Eh. Okay. Dan berdirinya dia di pintu-pintu selain, selainnya. Yeah. Jadi, kata beliau, "Wakannatilbahliyya fi hakhaala ainun naimah". Maka musibah pada hakikat yang seperti ini, ini merupakan inti kenyamanan. Jadi, kawan-kawan, fadlina Azza wa Jalla. Kesimpulannya, bahawa jika musibah tersebut menyebabkan seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka ini merupakan kenikmatan. Kenyataan, kenikmatan dibandingkan. Dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia gembira, akan tetapi semakin dia jauh dari jalan Allah Taala Kawthar. Jadi musibah yang dia dapatkan itu lebih baik dibanding musibah yang dia dapatkan itu yang mendekatkan dia. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah tersebut. Itu lebih baik dibandingkan ni'mat yang dia dapatkan. Akan tetapi dia semakin jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya. para pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kaedah yang keenam. Al-ka'idatul Al sadisah. لا يئس من رحمه الله ولا امن من مكر الله لا يئس من رحمه الله ولا امن من من مكر الله jangan dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala jadi hati-hati dari berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati dari merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim itu berjalan di antara al-khafa al-raja. Antara takut dan harap. Takut dan harapan. Dia tidak merasa putus asa. Dia tidak merasa berkeluh kesah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha menyayangi. Hamba-hambanya lebih sayang kepada mereka dibanding ibu-ibu mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada dirinya kesisa yang rahmat. Dan demikian pula, seorang hamba berhati-hati dari merasa aman. Ya, merasa aman dari makar Allah SWT. Maka jangan dia merasa aman dari azab Allah. Dalam keadaan dia bergelimpangan, terjatuh di dalam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Ya, dia menyepelekan hal-hal yang diwajibkan. الله سبحانه وتعالى بالفرمان الجلال شرط القراء ايتيم نمبر 6 sampai 99 ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون جنس أنبين Penduduk-penduduk negeri mereka beriman. Dan bertakwa. Pasti kami akan membukakan. Melimpahkan pada mereka. Berkah. Demi berkah. Dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami mengazab mereka kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka disebabkan terhadap apa yang mereka lakukan maka apakah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman terhadap siksaan yang datang kepada mereka di waktu malam, dalam keadaan mereka tidur? Atau apakah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman? Terhadap siksa yang datang kepada mereka di waktu duha, di waktu matahari naik sepenggalan, dalam keadaan mereka bermain? Maka apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? merasa aman terhadap adab Allah maka tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang merugi kecuali kaum yang merugi maka apa yang kalian lihat berupa ketakutan berupa panik Menyepelekan. Berputus asa. Ini merupakan penyelisihan terhadap syariat. Jauh dari Rab. Dan apa. Yang kalian lihat. Berupa. Merasa aman. Menyepelekan. Ya. Yeah. Menyepelekan. Menyepelekan. Ini merupakan penyelisihan terhadap syariat. Yang dia pantas mendapatkan kemurkaan dari Arab Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh kerana itu. Seorang penyair mengatakan. Wal khawfu in zada. Afdadi kunyutin. Kena yudhul raja, lamaan magri dan nqami. Dan ketakutan itu, jika dia berlebihan, maka akan mengantarkan kepada keputusasaan. Sebagaimana harapan yang berlebihan itu akan mengantarkan kepada merasa Aman dari makar. Ia. Dan kesengsaraan-kesengsaraan. Pembalasan-pembalasan. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini. Akhwan fi Az-Zanillahu Ayyakum. Keadaan yang. Keenam. Jadi harus seimbang antara. Khawf. Dan Rujak. Kemudian selanjutnya, pijakan-pijakan keimanan yang, dan yang perlu diketahui di masa wabah ini adalah kata beliau al-ka'adat al-sabi'ah kaedah yang ketujuh al-ca'ubat minah Al zinubah najatun lishyura Al al-ca'ubat dari Berbagai macam dosa merupakan keselamatan bagi masyarakat. Bagi bangsa. Ia. Jadi kata beliau, Tawabat dari berbagai macam dosa, Ini akan mengangkat musibah-musibah dan berbagai macam bala dari masyarakat. Dari bangsa ini dekarenakan yang namanya dosa-dosa itu akan menghilangkan berbagai macam kenikmatan akan memperoleh kesengsaraan demi kesengsaraan maka sama ja'ala 'ani al-'abda ni'matun illa bi dhanb Maka tidak ada yang menghilangkan nikmat pada dari seorang hamba kecuali disebabkan karma dosa dan tidak ada kesengsaraan yang ditimpa pada seorang hamba kecuali disebabkan karma dosa di sini beliau membawakan sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta anh. Yang sebenarnya, ucapan ini, para ulama mengatakan adalah ucapannya Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ta'ala'an. Ia. Ini dimingkirkan dalam tarikh A, Dimasyuk. Tetapi, sebabnya lemah juga. Ia. Kata uliyo, "Ma'nasil bala ulla bidad, walla rufa' ulla bithaubah." Tidaklah bala musibah itu turun melainkan disebabkan karena dosa, dan tidaklah diangkat melainkan dengan taubat. Tetapi ucapan ini di oleh berbagai macam dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa ma asabakum min musibatin" tabi maka sebab telah hidih kamu dan ia faham musibah yang menimpa kalian maka itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian dan kebanyakannya diampuni ya dan hal ini juga dinukilkan oleh Ibn Qayyam Al-Jawziyah. Di dalam kitab beliau. Ad-Dawad-Dawak. Di halaman 118. Dan hal tersebut. Di mana beliau tadi mengatakan. Ad-Tawabatimina Zinub. Telfa'al masaih. al ibtila'at ahli syu'ubat. Karena zinubah tu hilang niam, tihel niam, fma zahalatan labd niamah tu, illa bi thamn, walah helat bihi niamah tu, illa bi thamn. Tauhid dari dosa-dosa itu akan diangkat, akan mengangkat apa? Berbagai macam musibah-musibah dan bala dan ibala dari masyarakat dari bangsa. Dikarenakan yang namanya berbagai macam dosa itu akan menghilangkan berbagai macam nikmat, Iya. Dan dengan dosa tersebut. Akan. Menghalalkan berbagai macam kesengsaraan. Kesengsaraan. Iya. Bagaimana yang dijelaskan. Tadi. Iya. Maka. Tidaklah. Orang hamba itu penekmatannya hilang kecuali disebabkan kerana dosa dan sebaliknya dan e, demikian juga tidaklah berbagai macam kesengsaraan, kesengsaraan yang didapatkan melainkan itu disebabkan kerana dosanya juga iya e. Jadi, di sini ada poin penting yang kita harus perhatikan dan pikirkan. Ini. Bagaimana yang diucapkan oleh Ibn Al qayyim al-Jaziyah. Rahimahullah ta'ala rahmatul wasi'ah di dalam kitab beliau Zadil Ma'ad. Di tempat halaman 332, kata beliau. ولم تزل أعمالهم بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجب ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والتواعين والكحوض والجذوبة وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتر بعدها بعضاً، فإن لم يتسع علمك لهذا، فاتفي بقوله تعالى: أظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لان تنطيا سا، perbuatan-perbuatan bani Adam، yaitu dan penyelesaian-penyelesaian mereka terhadap para Rasul. Ya. Akan. Perbuatan mereka. Ya. Berupa. Tuhdifilahun minal fasa'adil amal khas. Akan. Akan menghasilkan pada mereka berupa kerusakan-kerusakan secara global dan khusus. Iya. Apa yang mereka dapatkan pada mereka berupa berbagai macam hal-hal yang sakit. Iya. dan berbagai macam penyakit taun Al-Quhud. Al-Judub. Dan akan dihilangkan berbagai macam keberkahan-keberkahan di bumi berkahannya berkahannya burung akan hilang buah serta tumbuh-tumbuhannya dan akan hilang juga manfaat manfaatnya atau berkurang perkara-perkaranya mutatabiah. tak ya? terus menerus. terus. Ya tu bawah dua berkesinambungan satu sama lainnya. Iya. Jika azum tidak sampai akan hal tersebut, maka cukuplah hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala Azhar rasad fil bar wal bahr. راح nampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi merupakan hal yang penting di sini hendaknya manusia itu banyak-banyak istighfar. Orang-orang banyak istighfar. Dikarenakan istighfar. istighfar ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam mengangkat bala dan menolaknya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al nafal ayat 33 وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ Wahmul istighfaron. Jantidaklah Allah subhanahu wa taala menghajab mereka dalam keadaan mereka beristighfar dalam keadaan mereka meminta ampun. Maka di sini terhadap di sini ada tembih yang sangat penting peringatan penting. Ia di mana musibah musibah ini. akan dibawa bahwasanya sebabnya itu akan mengantarkan kita kepada kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Iya musibah-musibah yang terjadi ini apa? Lah akan membawa kita ya agar kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, Dikarenakan beberapa orang jika diperhadapkan untuk bertobat untuk istighfar Ia. diarahkan kepadanya ayah bertobat, ayah beristighfar atau dijelaskan padanya bahwasanya musibah-musibah ini sebabnya adalah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan seseorang, manusia tersebut Ia. maka dia akan me mencari-cari sebab yang lain atau mengalihkan Oh, bukan. Sebabnya itu, bukan kerana hal tersebut. Dia mengatakan sebabnya adalah huruf, huruf biologi. Oh, huruf, tersadik, sebabnya ini dikarenakan terdapat perang biologi. ya yeah. Karena ada orang yang mengatakan bahwasannya wabah yang terjadi, virus-virus yang ter terjadi, terlebih corona yang pada masa sekarang ini, ini terjadi dikarenakan ada yang, ada perang biologi. Ia. Dia membuat senjata-senjata biologi. Membuat virus-virus yang ganas. Atau dia mengatakan ini sebabnya peperangan perang ekonomi. Ia. Ada yang mengatakan, oh ini dikarenakan Cina sudah uh, perang perang ekonomi dengan Amerika. Ia. Kemudian saling melemparkan hal tersebut. Sebabnya, oh ini virus asalnya dari Amerika. Ini virus asalnya dari Cina. Iya. Mereka mengatakan, oh tidak, itu sebabnya apa? Perangan. Perang ekonomi. Atau politik. Ini merupakan apa? Sebabnya politik. Maka, iya Ainshakul oleh tahliilat, عن المقصود الكبير هو الرجوع إلى الله بالتابة من السيئات. Maka sibuk dengan hal-hal ini semua akan menyebutkan dia apa? Si menyebutkan dia dari maksud yang besar. Ya, dia mencari sebab-sebab yang lain akan menyebutkan dia dari Maksud yang terbesar dari musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat, bertaubat dari berbagai macam keburukan, keburukan, kejelekan, kejelekan, kesalahan, kesalahan. Ini, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dalam kurangnya, mohon maafkan. Masalallah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi umabu ala.